Kezdi Iszonyú nehéz. A is. Most nekem kell ezt a beszélgetést. Hosszú-hosszú évek, de inkább már évtized óta figyelem ugyan távolról, hogy mit csinál, nagyon szeretem azt, amit csinál. Oh. <laughs> és Mert van egy olyan jófajta, jó ízű higgadság és nyugodtság magában, Érdekelne az, hogy, hogy hogyan találja meg az a nyüzsgő fiatal kiskölök, aki diákkorban újság, meg rádió, meg a, aztán mindenfelé jön, megy, és mégis van egy olyan olyanfajta nyugodt kiegyensúlyozottság magában érzésre. Tehát azt mondom, hogy a karaktere, és akkor most megkérd, meg, megfordítom a kérdést. Hol van, hol lakik az ember hitelessége újságíróként? Hát, hogy igazat próbáljam mondani. Azt hiszem, ez az egy, hogy ne engedje befolyásolni magát. Tévedhet, meg mondhat butaságot, hülyeséget, mm -hmm. de akkor az, az, az, az, az, az, az, az, az olyan legyen, amit vállalni tud, és semmiképpen sem olyan, ami bármilyen befolyásolástól jönne létre. Tehát a, a hitelesség szerintem baromi egyszerű dolog, minden ember gyakorolhatja, hm. nem, nem kell. Ne, jó, tudom, hogy nincs az életben, hogy sose fülejtsünk meg. Nem, tudom, én, nem, nem mondom én azt, hogy tökéletességre törekszem, sem én, sem más. Vagy ha arra is törekszem, de úgysem érem el. De a szakmám belül mindenképpen azt gondolom, hogy őrületesen egyszerű. Nézem meg a, azt a bizonyos dolgot, vagy ember több oldalról készüljek fel normálisan, mm -hmm. alaposan tegyem bele a munkát, és utána próbálják igazat mondani. Vagy fogjam be a számot és ne dumáljak, mert a hallgatás is hitelesít. A csendnek is van súlya. Bézs <SZ> ah, Rádió és civilrádió Rádió FM 98. Nagyjából december 24-et, 22-én már mi is ott vagyunk önök mellett, vagy én nem is tudom, hogy mondjam, online rádióként. Máshogy kell gondolkodni online rádióba, mint frekvencián? Igen. <tud> Mennyire? Hát... Mások fogják hallgatni. Aha. Más időbeosztással, nem élő egyenesbe feltétlenül. Kevesebbet, hogy mondjam, tehát nem tudom most hány munkatárs dolgozik maguknál, de mondjuk ötven, sok hasamra ötöttem, akkor nem fogják mindaz ötven embert hallgatni, mert a véletlenszerű hallgatás az ritkább lesz, hanem választani fognak, mint az étlapról, és aztán, hogy Ma este ráérek, és maga jól dolgozik, magát meghallgatom. Tehát ilyen értelemben más, mint amikor tekerem a, a gombot a kocsimba, vagy máshogy, és hogy mondjam, véletlenszerűen is rátalálhatok érdekes dolgokra. Hát meg kevesebben fogják hallgatni magukat, az hiszem, bár sajnos számúra érthetetlen módon a civil rádió hallgatottsági adatai nem szöktek az égbe, miközben és ezt nem kritikaként mondom, csak tényként, mert nyilván ez is pénzkérdés, és marketing és reklám, stb. Mm -hmm. de, de, de tény, hogy Rádiónak hallgatottsága ahhoz képest, hogy sugárzó rádió volt, és most nem a mai állapotról beszélek, hanem ezt mm régóta -hmm. figyelem, hallgatom hát, hogy mondjam, lehetett volna optimális esetben talán jobb is. De még egyszer mondom, nem kritikaként mondom, csak tényszerű de meg. Ez meg. Az... És ennek az egyik oka, bocsánat, még. Igen? Mondott az nem percükön pénzmarketing, stb., hanem a, a jót mindig kevesebben hallgatják. A minőség az mindig kevesebbet emberhez jut el. Nem mondom, hogy nem fáj, amit mond meg, nem jó is valahol, de fáj. Hát igen. igen. Akkor, amikor belekeztek először a pacsitába, aztán meg a bélsbe is, akkor jöttek ezek az online alakárt, valahogyan át kell lennie, gondolkodásban ezt adok. ez adok. dolog. Ez hogyan múltolta át az agyát, mert hogy, mert hogy Magyar Rádió és Krónika és 168 óra, tehát ön egy elképesztően nagy évet húzott ebben a történetben. Hát mely? Tehát a, a, ugye minden ember szembesülhet avval, és sajnos egyre többben szembesülnek. Az életük során egyszer csak jön egy pont, amikor úgy tűnik, mint nem lenne rájuk szükség. Uh -huh. Tehát amikor uh. bán, hogy vagy munkanélkül marad, vagy méltatlan munkakörnyek közé keveredik. Uh, ezt nagyon nehéz megélni mindenkinek, nekem is nagyon nehéz volt megélnem. Tehát amikor én a rádiótól meg kellett, hogy váljak, az egy, az egy mondjam, nekem nyilván másnak nem, de nekem az egy nagyon nagy dráma volt, vagy amikor végre kirúgtak a, a magyar televízióból. De hát mindig föl kell állni, és hogyha, hogyha másképp nem megy, akkor teremtsd meg saját magadnak a lehetőséget, hogy megszólalj. Ami nekem a nagyon nehéz volt, ha már ilyen saját életrajzi elemekkel küzdeljük, az, az az, hogy abból a kivételes helyzetből, ami, ami nem az én érdemem volt, hangsúlyozom, hanem a korszaki, hogy mondjuk a magyar televízióban egy jobb nap néztek, nem tudom én, egymillióan, vagy még többen, az hirtelen lezuhan néhány ezer emberre, vagy, vagy néhány száz emberre, az, az mellbevágó. És akkor itt van egy nagyon erős önszuggeszió, hogyha egyedül lennék, akkor is csinálnám. Igen, egy, egy osztályfőnök, egy, egy gimnáziumi tanár, ha 30 emberhez szól, az, az kevés, nem kevés. De ezt átállítani, hogy eddig százezrekhez szóltál, nagy hatékonysággal tudtad, hogy is mondjam, csak elmondani azt, amit el akartál, és ez hirtelen megzuhan, hirtelen megdől, ez, ez nagyon nehéz. Tehát ezt megvalóm őszintén, mind a mai napig nehéz. Ugyanis a munka mennyisége nem változik, a belerakott energia mennyisége nem változik, sőt, én most biztos, hogy többet dolgozom, mint bármikor életemben, és biztos, hogy ezred olyan hatékonysággal. Hát ez a nehéz, ez nehéz, de akkor is csinálni kell. Érdekes, hogy tegnap a hitelességről beszélgettünk az utolsó pár percünkben. Megmozgatott az, az, az a 8-10 perc, amiben tegnap beszélgettünk, ugye meg ráadásul tegnap még kínáltam a Madács téren, ahol megint egy hiteles akciót láttam, és nem érdekel a politikai felhangja, a valamennyire igazságtartalma érdekel, és az, hogy hiteles 45-47 perc alatt egy kompakt élményt kaptam, elnézést, hogy így minősítem a Madács teret, de ezzel kapcsolatban volt ott egy nagyon erős élményem, amelyben azt mondja nekem egy fiatal lány, nagyjából 16-18 éves lehetett, amikor éppen indultam befelé. Azt mondja, hogy figyelj, mi van itt. És akkor egy olyan kérdéssel szembesültem, belénéztem a lány szemébe, hogy mit mondjak hogyan egy és két perc alatt. Van-e felelősségem, nekem abba, hogy eljönne velem, vagy nincs? Kell-e nekem akarnom, gondolnom? Mi a helyzet akkor most velem, mint újságíróval, vagy a sajtóval? És eszembe jutott, hogy az elmúlt években egyre erősebben visszaköszön bennem az, amit annak idején mi kommunikáció médiaszakon tanultam sajtóetikából és sajtótörténelemből, ez a watchdog funkció. És hogy most megint új tartalommal töltődik fel. És emlékszik, azt mondta nekem tegnap a beszélgetésben, hogy figyelni Figyelni, figyelni. Ezt nem egyszer mondta el, csak nekem az agyamban ez így raktározódott el. Mit jelent az önmegítélésben, mint újságíróként a watchtok funkció vagy az, hogy figyelni, figyelni arra, ami van? Kell, hogy van ebben objektivitás? Ha igen, mennyi? Hát ez most az egy több kérdés volt, de akkor rögtön az elején. Például arra nagyon is figyelni kell, hogy egy 16 éves ember ma Magyarországon Budapesten nem tudja, hogy miért gyűlnek össze az emberek. Uh -huh. Igen. Azzal egyetérthet, vagy nem érthet egyet természetesen, de hogy ne tudjon róla, ugye, az baj, és erre figyelni kell. Ez azt jelenti, hogy valamit rosszul teszünk, vagy e, valamit rosszul tesznek azok, akik ma uh, eljutathatják a híreket és az információkat az emberekhez, a tizenévesekhez is. Tehát erre pedig nagyon kell figyelni, arra is nagyon kell figyelni, hogy, uh, hogy miért kellett oda menni. Én nagyon sok ezer embernek, én is ott voltam, hmm. uh, mert, mert hát már... Ugye egyre kisebb a, a, hogy mondjam, a jó kedvem, és egyre kevésbé vagyok optimista, de mégis mégiscsak azt gondolom, hogy azért legalább figyeljük a vonatot, hát hogyha mégis eltünk ugrani előle, hogy a nem. Szóval nem biztos, mert lehet hogy már későn veszük észre, lehet, hogy gyorsabban jön, lehet, hogy elvonják a figyelmünket, de azért legalább a salszot adjuk meg magunknak, mindannyiunknak, hogy Legalább, hogy mondjam, állítsuk meg a vonatot, vagy legrosszabb esetben ugorjunk el. Hát. Jó, nem, én sem szeretném nagyon politikai tartalommal megtölteni, vagy legalábbis nem pártpolitikai tartalommal, mert én arra gondolok, hogy ahol az ország ennyire végletesen ketté szakadt, és nem csak anyagi értelemben, ott nem az a feladat, hogy a különbözőségekre világítsunk rá, hanem az a feladat, hogy hogy az azonosságokra figyeljünk. Tehát az a fontos, hogy elmagyarázunk higgadtan, okosan, bölcsen, lassan, nem erőszakosan, nyissuk ki az emberek szemét, és ugyanakkor azt gondolom, hogy egy csomó dologra meg nekünk is figyelni kell, mert azért sosem egy, szóval sokféle igazság van. Nem, nem hinném, hogy, hogy, hogy könnyű ma valami, vagy valaki mellé állni. Sokkal könnyebb valamire nemet mondani. De ezt is meg kell tenni, néha méghozzá, akkor is, hogyha nem tudok nála, jobb a te pillanatban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a választás az egész életben soha nem arról szól, hogy valami mellett szavazok. Soha életemben nem valami mellett szavaztam, mindig valami ellen szavaztam, ami, ami már nem jó. És ebből a szempontból kell bátorság, ebből a szempontból kell kurás, mert a sötétbe ugrani a mélybe ugrani, az ugye mindig e, nehézkes. Tehát én nem értek egyet azokkal a politikai jellemzőkkel, akik azt mondják, hogy nem tudnak jobbat felmutatni. Nem. Most ez van. Nem. Miért tudtunk akkor, amikor a e, maga említette a 89-es éveket, akkor tudtuk, hogy mi lesz itt? Hát ki a fene tudta? Senki se tudta. Mégis nem ezt mondtunk egy rendszerre. Nagyon jól tettük, azt gondolom. Még akkor is, hogyha adott adott esetben hát nem mindig lett jobb. Szóval, Nagyon érdekes ma vagy? dolgot mondott Csirka. Csirka, 40 percet ezőtt Fragzoltáni jog, szociológus, és egyébként a tegnap este kapcsán ő sem, vagy mi sem a pártpolitikai-politikai politikai attitűdből beszélgettünk erről a tegnap estéről. Azt mondta, hogy érzedben uh, valami hasonló dolog történt, vagy történhetett, vagy amit ő átélt, inkább így mondom, mint amit nem éltünk át a rendszerváltáskor. Tehát valami Fajta olyan. Maguk főként nem, mert nagyon fiatalak voltak. Én azért átéltem akkor valami nagy lehetőséget, és valamire, amit, amire nemet mondanak. Én nem hiszek abban, hogy a tegnapi nap megváltoztatta volna a dolgok világfolyását. Én sem. Világfolyását, Én sem. Azért mondtam önnek, hogy egy élmény csomag volt. Igen. Megpróbáltam ezzel kifejezni azt, hogy. Hát azért ez csak egy fejet fejezet. Igen, egy nagyon-nagyon okos ember, és még valami, ami, amire az a sok ezer ember rájött végre. Szerintem egyetlen egyszer nem hangzott el azt, hogy orbántak. Így van. Hogy... Azt mondtam, azt, a, azt írtam, emlékeci, hogy intelligens tömeg. Ez, ez a szó. Tehát, tehát, hogy ez nekem annyira felemben volt, hogy teljesen normális módon valamire próbálnak. Nemet és nem a másikat anyázni. Hát jó, nincsenek illúzióim, szét van szakadva ez az ország, de mégis egy igaztán egy ilyen irányt kell venni, és kell tudni kiállni a színpadra, hogy ahogy tetszik, kell tudni, nemet mondani, de mindig nagyon, hát ezek már ilyen nagy szavak. Még egyszer visszakérdeznék arra, mert hogy, mert, hogy valamiért nem tudom, szakmájának fontos, hogy... hogy hogyan értelmezni, hogyan mondaná nekem, ha jelenik a tanítványon? Hogy mit jelent az a vodgy most itt, 2019-ben, mondjuk az adott körülményeink között? Hát nehezed kérdez másfél percben, mert több óra tananyaga kellene, hogy legyen, sőt azt gondolom, hogy nem is óra tananyaga, hanem élettananyaga. Értem. Tapaszak, tapasztalás. tapasztalás e, úgyhogy én azt gondolom, hogy a hallgatókat most e, e fajta szakmai dolgok, dolgokban ne nekergessük bele, e, hogyha annyi megragad bennük meg magában is, e, hogy hogy nagyon higgadtan, nagyon határozottan, nagyon figyelve és készenlétbe, ugrásra készenlétbe uh -huh. kell lenni, és ez minden kollégámra vonatkozik, aki, aki ír, aki felelősséggel bír, minden tanárra vonatkozik, minden színészre vonatkozik, mindenkire, aki a másik emberrel valamilyen kapcsolatba kerül, annak ilyen fajta alapállást kell fölvennie, mert ma nem azt a világot éljük, amikor amikor csukott szemmel átmertünk az úttesten, nem van, akkor el fog csapni egy autó, olyan világot élünk, tehát nyitott szemmel kell járni, ugrásra készen kell járni, és ugyanakkor nem feltétlenül a konfliktust keresve, de nagyon keményen ellenállva kell élni, és, és bizonyos normákhoz, bizonyos erkölcsi és iratlan szabályokhoz tartani kell magunkat, bármilyen áron, bármi áron. ha rosszabb jön, akkor is. Még majd elmondok egy-két dolgot, vagy szeretnék megpróbálni elmondani róla, de hadd kérdezem, hogy milyen napod van ma? Uh, átlagos. Na, hát azért ennyire bőbeszédű ne legyél. Nem, nem, szívesen mondanám, hogyha van rendkívül, itt uh -huh. volna, nem, a délelőtt bent a rádióban délután, délután egy tárgyalás, kivételesen nem mentem vissza a rádióba, uh -huh. és egy olyan kötelezettségemnek tettem eleget, amelyet már régóta beterveztem már. Bízs rádióról beszélgettünk, úgy tudom, hogy tegnap, tegnap előtt, hogy beleallgattam, még kevesebb szó eset erről, te tulajdonképpen egy ilyen egyéni állampolgári kezdeményezésként fogtál ebbe bele, valójában ez is egy a mi rádiónkhoz hasonló civil kezdeményezés, és ha jól tudom, abban is nagyon hasonló a kettőnk orgánuma, hogy, hogy nálatok is önkéntesek dolgoznak, és szabad rádiónak, még ha nem tudom, hogy ezt a nevet használtok -e, de tekinthetőek vagytok. Abszolút, abban az értelemben szabadok vagyunk, hogy senki nem szól bele abban, amit mi csinálunk eddig, addig legalábbis. Annyiban vagyunk mások talán, mint ti, hogy egyfelől, és ezt nem minősítésként mondom, csak énként, hogy nálunk több a professziális újságírók uh -huh. adott esetben a, a nagy hírű lágyos tévés kolléga is. Másfelől pedig... Mi még híreket sem mondunk, tehát olyan módon kerülöm a napi torzsalkodásokat, miközben van véleményünk a világról, de napi pártpolitikával, vagy inkább uh -huh. mondom, hogy pártpolitikával nem meg foglalkozni, és például nálunk nem fordulhat el, hogy egy politikust felhívjunk, vagy behívjunk. Hát akkor most hirtelen kiiktatodott egy kis része annak, amikről beszélni akartam, hogy, hogy ti vajon hogy viseltettek -e. ezt most nagyon röviden lezártad. Ez azt is jelenti, hogy a szakpolitikával sem, tehát nem tudom én, az oktatási ügyről, vagy az oktatási kérdésekről, vagy az egészségügy helyzetéről, hogy ilyen típusú... Nem, nem. Közügyekkel foglalkozunk. Tehát egy példát mondok, a, a gyerekéhezéssel kapcsolatban nagyon markáns véleményünk van, és ezt nem egyszer elmondtuk. Uh -huh. A magyar egészségügyel foglalkozunk, hisz mondjuk nálunk is van orvosi műsorunk, vagy egészséggel foglalkozó műsorunk, ahol szakemberek elmondták már a véleményüket, sok-sok minden, de ez nem párt zászlók mögé bújva és valakit szóval, hogy mondjam, próbálok egyfajta távolságtartást magamra erőltetni és a kollégáimra, is, mert azt gondolom, hogy oly mértékben megosztott ez az ország. Hogy ezt már tovább nem kell fokozni? Hát én így sokkal inkább azt keresem, ami összetart. Aha. Mert azért vannak ilyen dolgok. Miközben nagyon határozott véleményem, és nem túl jó véleményem van arról, nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is, ami minket körülvesz. És nem csak ebben az országban, ebben a világban is. Én ilyen más foglalkozásomból eredően a társadalmi tőke ügyével foglalkozom többször, és, és van egy olyan forma, amit úgy hívnak, hogy áthidaló társadalmi tőke, aminek az a lényege, hogy a, hogyha egy kis csoport elkezd nagyon erősen együttműködni, gyakran megerősödik és jó kohézió támad közöttük, de egy kicsit elkülönülnek a környezetüktől, vagy nagyon. És hogy mi az a lehetőség, amivel a különböző ilyen szigetek között ez a híd szerep megteremthető. Most egy kicsit ilyenről beszéltélte is, hanem is így ezt edezd, de hát valójában ugyanerről volt szóval, ha jól vettem ki. Igen, igen, azt gondolom, hogy, hogy azt, azt kellene kutatnunk, hogy mi az érték, uh -huh. mi a minőség, amire mindannyiunknak szükség van. De vegyünk egy egyszerű példát, mondjuk én értéknek tartom az ölelést, uh -huh. értéknek tartom a másik tiszteletét, vagy értéknek tartok egyszerűen minőségi dolgokat, legyen az tárgy szellemi termék, vagy akár egy rádió. Tehát, hogy egy bizonyos szint alá ne menjünk, hogy klasszikusokat idézzek. A mi rádiónk az egy nagyon, a mi nagyon határozottan próbálom tartani azt, hogy, hogy egy olyan mintát adjunk azoknak, akik minket hallgatnak, Eh, ahol minőséget és értéket találnak, gondolatokat tovább, akár tovább gondolásra, vagy gitára képes eh, gondolatokat. Tehát itt nincs sok üres szó, vagy, vagy fecsegés, vagy, vagy hogy mondjam. Szóval ne, nem az van, hogy két zene között 15 másodpercet meg lehet szólni, de mosolyogva. Ez a happy, ez, a happy rádió, ez, igen. igen. Igen. Tehát, hogy nem, nem ez itt van. Igen képesítve a... van. Itt újsér emberek vannak, uh -huh. ö, ö, és azt gondolom, hogy egy, egy olyan dolog, dolgot csinálunk, ami, ami egyre... Én az, az a tapasztalatom, hogy egy, egyre ö, ö, nagyobb szükség van erre. Tehát miközben a, az okos szót temetni kezdik, meg egyáltalán a rádiózást, közben én azt látom, hogy a mi hallgatótábanunk hétről hétre nő, és elősödik. Ez nagyon jó hír, majd erről még mindjárt fogadnál. Igen. Csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez a az a helyzet, amikor valaki belelovalja magát a saját igazságába, és elkezd mondjuk például orgánumnál, bármilyen típusú orgánumnál legyen nyomtatott televíziós, vagy rádiós, vagy hát még másokat is mondhatnánk, hogy az, az a tapasztalatunk, és félek, hogy talán neked sem idegen ez, hogy, hogy nagyon egyoldalúvá válik a dolog, és valamit elkezd nagyon erősen kritizálni, valamit meg nagyon erősen igenelni, de ezek ellentétes oldalon vannak, és na ez most azt hiszem egy kicsit tisztázat Szóval, hogy, hogy valamelyik kört, valamelyik pólusát a társadalomnak is, ez többnyire persze politikai körhöz kötődik. Tehát nagyon egyértelműen az egyik felét csak csepüli, a másik felét meg csak pozitív jelzőkkel látja el. Miközben az a, itt a magunk beszélgetésében is, itt az életben is szoktam mondani, hogy hát egyrészt a, a kritikára baromi fontos, mert a kritika hitelesíti az elismerést, vagy a dicséretet, és fordítva is így van, hogy ha csak csesztetünk valakit egy huzamban, de Soha nincsen valami érték felhozva, ami éppen van, akkor, akkor a, a, valójában az elismerés hitelesíteni a kritikát is, nem tudom, hogy ezzel Igen, bár eléggé elemáltad. <gül> a, a tekintetben mélységesen egyetértek, hogy a csak és a másik utálata nem vezet sehova, miközben persze mindannyiunknak van oka, bőségesen van a indok, hogy sok mindent utáljunk, mindabban, ami minket körülvesz, és ebben az emberek is beleértendőek, sok ember, hmm. ebbe politikai irányzatok is beleért. Mégis azt gondolom, hogy önmérsékletet kell tanúsítani, mégis azt gondolom, hogy, hogy sokkal inkább a saját útunkat kell járni bizonyos toleranciával, és nem legyőzni, hanem talán meggyőzni kéne embereket, de leginkább, és azért mégis ez a szakmám, információkat kéne átadni, semmi mást. Egy kéne mondani, hogy mi az igaz. Uh -huh. És ezt lehetőleg színvonalas módon nem köpködve, fröcsögve, nem tudom én, elég egyoldalunnak érzem. Már nagyon-nagyon régóta amúgy azt a tájékoztatásnak nevezett valamit, ami ma eljut az emberekhez. Nyilván nekem, mint újságírónak az a dolgok, hogy senkire se elröltetve semmiféle ízlést és ítélkezést, de valami módon megpróbáljuk elmondani, hogy mit gondolunk Persslör, a virágról, Adiendréről, Endréről, egyáltalán a kultúráról, és próbáljunk kultúráltan viselkedni, és a kultúrát továbbítani. Mondtad, hogy rutinos vagy hát professzionális rádiósok vannak elég nagy számban a ti csapatotokban. Azért előfordul, hogy már nem valamilyen titkot akarok, vagy valami inyeltséget itt hallani, de előfordul, hogy magatok között csak tisztázni kell, hogy nem erről volt szó, vagy nem... Tehát, hogy szükség van-e belső korrekcióra, vagy legalábbis dolgok kibeszélésére, hogy, hogy, hogy tisztázódjanak az, az irányvonalak, vagy az irányok. Vagy ez egyáltalán nem napi probléma? Nem, nem napi probléma. Nem azt mondom, hogy soha nem. Egy közösség mindig egyfajta értéklen mellett jön, azt gondolom, tehát uh -huh. véletlen, hogy ki az, aki a civil rádióban vállal feladatot, nyilván valamiféle közösséget tud vállalni az, az ottani emberekkel, az ottani gondolatokkal. Ez ugyanígy van nálunk is. Uh -huh. Nem azt mondom, hogy soha nem kell leülnünk valamiről beszélni, hogy például miről beszéljünk, vagy miről ne beszéljünk, tehát azért van ilyen, uh -huh. és mindig vannak olyan emberek, akik, akik, hogy mondjam, nem ott húzzák meg a határt, ahol én, hanem, nem tudom én, kiabálósabbak lennének szerint, Mert nincs, nincs napi, nincs napi. Ne, én, én mindig azt mondom, hogy, hogy komoly emberek kapnak bizalomat, hogyha nem élnek vissza evel. a bizalommal, akkor működik ez a dolog, ha ha nem jól teszik a dolgokat, akár szakmailag, akár morálisan, meg az ember szól, hogy köz, ennyi volt. Nem, nem alagy. E, említetted az elején, hogy, hogy, hogy növekszik a hallgatottság vagy a népszerűségetek. Ugye azt mondjuk el, nem biztos, hogy a hallgatók mindannyian tisztában vannak vele, hogy ti interneten, tehát online sugároztok, ugye? És, és egyébként egy nagy, nagy archívumotok van, ami tulajdonképpen visszakereshető szinte minden műsor. Minden műsor visszakeresek. Akkor nem szinte minden. Ilyen. Hát mondjuk emberi gyarlóságok, vagy, vagy miszakíba miatt lehet, hogy a, nem te, négy évvel ezelőtt. De jó, de hát ezek a Található, de gyakorlatilag. Dominánsan. De. Uh -huh. ez. És ezt hogy, hogy érzékelitek, vagy szóval hogy, hogy ö, vontátok le ezt a tapasztalatot, hogy, ö, vagy ezt az összefüggést, hogy, hogy úgy érzitek, hogy, hogy növekszik a hallgatottság? Ez ugye nagyon fontos, hiszen a Civil Rádiónak ez az útja a várható jövő hét szombattól. És nagyon-nagyon nehéz út, ezt már most mondom. Ezeket szeretjük. Ugyan, igen, pénz nélkül ugyanis minden nehéz, és hogyha nem tudsz hírt adni magadról, vagy nehezebb az elérésed, uh -huh. akkor sokkal nehezebb a dolgot. Tehát ha én belülök az automba, jó, nem minden itt az egész országban, de a kocsi rádiómon egy pillanat alatt ö, ö, megtalálom a, a rádiót, de is van programozva amúgy, hogy időnként Ugyanez nálunk csak okostelefonról tehető meg. Jól lehet kocsiba, is lehet okostelefonról is hallgatni ezt a rádiót, és a modern technika segítségben nem egy ügy, de még a szokás. Így van, az, az, az, az még nem alakul. Tehát még nem hiszik el az emberek, hogy a rádiójuk egy telefon, hogy a telefonjuk egy rádió is. Szóval... Volt csak egy pillanatra egy epizódot, az mondjak, hogy valamelyik reggel a Fiala beszélgetésébe hallgattam bele, és győzködték őt a hallgatók, hogy János vagy Fiala úr, higgyel, mi most is internetről hallgatjuk, mert már kényelmesebb nekünk ez a dolog. Nem nagyon a elhinni, merű hagyományos rádiós, de mindestre ez nekünk egy kis biztatás volt a jövőre hétről-hétre, hónapról-hónapra nő a, a ilyen szempontból a, a megszokás uh -huh. a hallgatottság, és hát ne felejtjük el, hogy még, még mondjuk a civil rádió, de hát mást is mondhatnék, e, térben korlátozottan érhető csak el e, addig egy internetrádió mindenütt a világon, tehát nekünk nagyon jelentős hallgatótáborunk van, Londonban, Berlinben, New Yorkban, és a többi város nem ne Ez jó így és, és ez, ez egymillióan élnek emlékeztetném a kedves hallgatókat, körülbelül egymillióan élnek más országban, vagy dolgoznak most Magyar anyag. Hát igen. Tehát azért ez. Hát, hogy is mondjam csak. Ez egy... az a probléma, hogy, hogy, hogy a reklám nem jön egyelőre, és nagyon nehéz fenntartani uh -huh. a rádiót, tovább nem jön reklám a pályázatokat meg egy pillanatban, hát hogy is mondjam, csak nem nekünk osztják. Hát erről még sokat tudnánk beszélni. Köszönöm szépen egyenlőre, holnap-holnap utára is hagyok belőled a kedves kollégáknak. Fodor János volt a vendégünk, a Rádió és vezetője. Sok sikert a továbbiakban, és hát most akkor egy pályán evezünk, de semmi, ilyen rivális, semmiképpen nem vagyunk egymási riválisai, sőt lehet, hogy valamennyire Vá... még építeni is tudjuk egymást. Hát igen, talán át kéne gondolni, hogy az erőket nem kéne összerakni. Örülök, hogy itt vagy, én már mondom, ötödik alkalommal gyúrjuk itt egymás, és mindenféle más és más beszélgetések vannak. Mielőtt belekezdenénk te, maradt -e az elmúlt három-négy napból olyan elvaratlan szál, amire most úgy reflektálnál? az az igazság, hogy ez egy hét alatt eléggé sok, hogy is mondjam csak, szóval mozgalmas volt a hét, a sokféle hír és ügy kavarodott itt a levegőben. Hm? Már a közéletre gondolok? Közéletre gondolok, és azért is, mert erre aztán menet közben reflektáltál is, úgy emlékszem igen, hát való igaz. Nézd, hiányérzete mindig van az embernek, mert annyi mindent kéne megosztani és elmondani, eh, amire nincs elég műsoridő természetesen. Talán a leginkább azt hiányoltam, hogy, hogy a szenvedélyről tudjak egy kicsit beszélni, mert az az érzetem, hogy az engem körülvevő emberek döntő többségében valahogy hiányzik a tűz, Aha. a szenvedély, a vágyon, a nagyon nagy akarás, a, a hit talán ez az utolsó szó. Nem inkább beszekedünk, ahelyett, hogy szenvedélyt fejeznénk ki, tehát hát, sok inkább eszekedések szó, foly. Szó, hogy, hogy kevés az olyan ember, akit én ismerek valam körül, akik valami eszement erővel mennek, mert meg akarnak csinálni valamit, és ebben szenvedélyesen hisznek, mm -hmm. és tesznek is érte. Ez kevés. A legtöbb ember hogy mondjam csak. Hát vagy, vagy beolvad, eltűnik, meghúzza magát, elvégzi amit kötelező, uh -huh. vagy, vagy amit ő úgy gondol, hogy ne rijön ki, se, se, le, se tőlem, tőlem. De én szeretem az olyan típusú fickókat, akik persze őrültek a maguk módján, hogy uh -huh. mitrehoznak valamit. Igen, csak ennek sokszor ára van. Tehát az igazság, hogy ennek nagyon nagy ára van, ha valaki a szenvedét, ha úgy tetszik a mániáját, vagy másként úgy mondanám, hogy a piros betűs munkahelyét megpróbálja megvédeni és megvalósítani. E, ebben, ebben részben igazad van, de azért ne csak erre gondolj. Nem hát, is. Gondolj, hogy egy tanár bemegy a, a, a diákjai elé, Hogyha nem tud tűzzel, szenvedéllyel ott egy órán keresztül meghalni, hogy úgy adjon elő, Persze. hogy beleadjon apait, anyait, akkor, akkor nem jó tanár. Szóval gondolkodjunk, emlékezzünk vissza. És ugyanezt gondolom politikusra, igazgatóra, bankvezérre, rádióvezetőre, riporterre, mindenkire. Azt gondolom, hogy amit csinálunk, azt, azt szenvedélyesebben kellene csinálni. Hát igen, igen, sok a vesztenivaló, és sajnos körülvetjük magukat so sok önfelmentéssel és sok minden mással. Igazából igazad van, keveseknek adódtad, adott, van meg ebben a, a belső spiritus, de én szerintem mindenkiben ott van a vágya, hogy egyszer valami nagyon fontosat csináljon, vagy valami nagyon fontosat tegyen le az asztalra. Mi mögé legalább beállhasson. Hát igen, vagy valaki mögé beállhasson, pontosan így van. Csapattagnak érezhesse magát, erre valóban van igény, én nem mondom ezt. Na itt már persze vannak vesztenivalók. Igen. Ez egészen biztos. De nézd, érdemes, langyos, szó szóval nem... nem. Nem, nem. Ezzel egyetértek vele. Én azt gondolom, hogy egy, egy életünk van szerintem azt úgy kell élni, amit belefér szóval. És főként nem szabad mindig kompromisszumot kötni. Tehát én, én, én ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy nem szabad mindig beletörőzni, meg lesz másképp, meg jobb, meg kibírjuk. Meg. De valamikor nem kell. Én ebben kicsit vitatkozom, én az okos kompromisszumban vagyok a, a híve. Tehát az azt mondtam, hogy annak a mániának a jegyében én mindenkivel, az ördöggel is szövetkezek. De az, amit én meg akarok valósítani, abban nem kötök komponizumot. Egyről beszélünk, de ugyanakkor csak, hogy mondjak egy példát, hogy mindenkinek egy élete van. Igen. Egy luxust engedtem meg egész életemben magamnak. Uh -huh. Én azonnal otthattam azt a munkahelyet, azt a csapatot, azt a projektet, amiben én nem éreztem jól magam. Tehát, hogy uh -huh. engedtem meg, és mindenki volt, hogy én ezt elvesztek, nem vesztek, uh -huh. nyílik-e újabb ajtó, vagy nem. Mert arra nincs időm, hogy én Rosszul érezzem magam. Arra nincs időm, hogy elpecséreljem azt. Az időből van a legkemesebb. Nagyon tetszik, amit mondasz. Nekem két piros betűs munkáján volt a civil rádió, csak a harmadik ebben az egész történetben. Csak ugye ennek nekem ára volt. Tehát Családom is meg lette, meg sok mindenki más. Hát persze! Hát hm. jó, hát nem, figyelj! <gül> <gül> Hogyha kimész mesre, akkor ott közöl. ott kékfolt van, vagy akár törés hát Mindennek így... van ára. Ez természetes. Nem lehet mindig mindenhol százszerzadékosan megfelelni. Van, akinél az a prioritás, hogy szenvedélyesen építse a családját. Én ezt nagyon jónak tartom. És így van. Akkor adjon apait, anyait be, hogy a gyerekei okosak legyenek, ügyesek legyenek, hogy a házassága mintaszerű legyen, hogy mit tudom én, és hogy minden nap szamosan és illatosan bújon ágyba. Ez is egy, ez is egy projekt. Érted? Nincs ezzel baj. Én abszolút egyetértek veled, de szerintem igazából kevés ilyen embert tudunk most felmutatni a világban. Tehát én, nekem az az érzésem, hogy, hogy nagyon nehéz ma így, mint a szél eszembe megállni, mint a, tudom, én valami hős a maga szintjén. Bár nekem mindig a hangiskisztánáról mondata jutott az eszembe, mikor a barátomra, mit tudom, én rálőnek, vagy neki dobnak valamit, és akkor elévetem magam. És erre azt mondta a hangiskisztánáról, egyszerűbb lenne inkább csak elrántani. Tehát néha mi, mi, mi, mi, mi túlzott a hősiesek is vagyunk, nem? Jaj, de jó, hogy említed ezt, mert. Elemérrel már igen csak az élete vége felé egy fantasztikus uh, kis közönség előtti, mondjuk úgy, hogy Pávoi-parti voltam, vagy nem tudom, hogy megtisztelt, hogy eljött, és csak egy adalék, hogy milyen szerény és fantasztikus ember volt. Ez egy késő esti program volt valahol a belvárosban az adrási úton. Uh -huh. Mondom, elemér, uh, nem vagy már, küldök érted egy kocsit, gyere taxival, ki fogj. nem, szóni tudni. Hogy... Ment el, mondom, 12 óra elmúlt, elemélezne, nem, ő úgy megy haza, hogy tud, átszáll, föltszáll, kiszáll be. Így van. Nem fogadott el egy, hát szóval jó. Ez Ő ez ilyen volt, én is így emlékszem rá. Ez, ez rá. volt egy, egy szerény, és ugyanakkor fantasztikus, erős egyéniség volt. É, álhatatos De, volt, igen, amit csinált. De jó, igen. akkor mondjuk, mondjuk, hogy olvassák el, akik most hallgattak minket, az Ancs a, a dolgait, egy filozóf. Igen, igen, igen, igen. Ö, és a, a, van a harangöntésről egy, egy fantasztikus Igen. története, és akkor megértik, hogy mire gondolok. Nyilván most itt másfél percben nehéz de hogyha én nem vagyok szenvedélyes egész életemben, legalábbis a munkám a vagy inkább az életem második felében, mert azért a tanuló alatt ez nem volt ennyire jellemző. Uh -huh. A egy csomó dolog nem születik meg. Igen, nagyon tetszik nekem, ahogy közelítasz, és tulajdonképpen egyetértek vered, nem köthetünk kompromisszumot, ha valami fontosabb dolgot csinálunk. Éppen most valamely kollégámnak meséltem, örkénynek van egy könyv regénye a, a rózsakiállítást talán ismered. Igen. az Azért tetszik nekem, mert az egyáltalán nem arról a három ember haláláról szól, pont ellenkezőleg. Ez arról szól, hogy miért kell nekünk, a megtudni, hogy megtudjuk, hogy nem sokára meghalunk, elkezdeni úgy élni, hogy eleve szerettünk volna. Tehát miért nem élünk egyből úgy, mondta a a maga szintjén. És azért drámai a dolog, mert a kisregény egyik szereplője pontosan úgy halt meg, mint amennyire a maga a őrkény István is megírta a regénybe előre. Mm. Így van. Na most akkor ez egy adalék, miért nem élünk úgy, ahogy? Mert nem tudjuk, hogy hogy élhetnénk. Nincsen is ez pontosan a, a mi felelősségünk, mondjuk a tied, meg a tenyém, meg Igen. tanítóké, Igen. A, a papokké, meg a papoké, meg a politikusoké, hogy, hogy az embereknek meg kell mutatni, hogy milyen az élet. A lehetőségeket föl kell tudni bázolni. Igen. Hogyha eltagadjuk előlük a lehetőségeket, a valóságot, a kudarcokat, akkor nincs választás se, hogy hogy éljen az ember. Uh -huh. Akkor van a, a sötétség, van a butaság, a beletörődés, az elfogadás. Hát pontosan ez az, ami jellemző egyébként szerintem a 20. század másik felétől már a világra a fake news a politikai érdekekkel a uh -huh. mutációkkal. Miért vannak a háborúk? Hát minden órában fegyvert adnak el a gazdag országok, és Igen. képzik a repülőket repülősöket, meg nem tudom én akik aztán elmennek popázni hogy de, de kössenek békét vadkoznak meg. Hát hihetetlen az egyik kezünkkel csak a pénz pénz, pénz után is bármit szabad csinálni a másik kezdünk meg már azt hívj hogy, mi, hogy mindent a családokért, meg a keresztény. Igen, és egyéb, egyéb ilyen hát, hát. És békét. Mm -hmm. Hát ilyen nincs. Nézd meg, hogy a napi szóhasználatunkban minden nap háború van. A fotisták háborúznak, haj meg a pályán, nem Igen. vajon meg, játszon élvezze az életet. Hát ebben igazad van, hogy a kifejezések szintjén már eléggé sok a hatakozás egyébként is ezen a szinten, de a másik oldalon meg abban is van igazad, hogy tulajdonképpen a, ebben az életben nagy a tét. A tét pedig az, hogy hogyan élünk. Egyetlen, az, az múlik rajtunk, hogy mi ezt el tudjuk vállalni azt a tétet, ami tulajdonképpen számunkra adatik, akármilyen nagy is a próbatétel, nem? Hm? Hát a tét egyre nagyobb, mert a tét a valós léta nem is a tiéd, de a gyerekeinké. Egyetlen. Egyetlen meg egy, egy példát, akár Magyarországon. Már a, a, a 80-as években a tudósok, az akadémikusok, itt Magyarországon is a jövőkutatók abszolút egyértelműen mondták, hogy minek milyen következménye lesz, ami az ökológiai rend megváltozását, hmm. elmelegedést, a globális, nem te mindent illet. Semmi nem történt, 80-ban, 1980-ban, most 2020-at írunk, mindjárt, tehát 40 éve tök hiába beszéltek. De miért? Azért, mert ez az üzenet nem jutott el az emberekhez. Igen. Igen. Hogyha egy, egy normális kormányzat van, és ez nem csak a mi országunkra jellemző, hanem bárhol, akkor már régóta kellett volna vészharangot kongatni. Akkor már nem autógyárakat kellene telepíteni, meg Isten tudja, micsoda, már rég kompromisszumokat kellett volna kötni a lakossággal, hogy mennyi autó menjen, hova menjen, hova ne menjen de ez csak egy a sok közül vagy nézd meg a fák kivágását, mind a mai napig térkövezünk, térkövezünk és közben itt van a, a, a hát hihetetlen nagy baj van Egyetértet és veled. képtelenek na most itt óriási a felelőssége a rádióknak az újságíróknak igazat kéne mondani így van ez a mi közös. igazat mondani. Ez a hét egyik legfontosabb sumája, amit te mondtál az elmúlt időszakban, szinte minden nap ez a dolog megjelent, hogy igen, igazat kell mondani, és mi azért vagyunk, hogy igazat mondjuk tulajdonképpen. Talán néha kevesebben mint kellene. Talán egy dolgot koppinthatnánk. <gül> <gül> a sajtótörvény és a mindenféle média őr őrültségbe, ami nánk van, és létezik olyan ország, olyan egyetlen egy szabály volt. Hazudni nem szabad. Igen. Ezt üzenem az összes médiának akár még oldalról jöttek, mennek, meghalnak, nem tudom én még Nem szabad hazudni. Ebből nagy baj lesz. Egyetért. Ez, őt most fölépíti a házát belőle, Igen. hogy nem tudom, én, de ebből nagy baj van. Egyetértek. És, És tulajdonképpen most folytatnám is a dolgot, mert hirtelen annyi minden jutott eszembe. De egy legfontosabb kérdés mindenképp itt munkál bennem. Hogy érezted magad velünk? Hát ez nagyon érdekes volt, mert az arcotok nincs, nincs előtte. Hm. Az első nap egy nagyon helyes, két az első két nap egy nagyon helyes női, hangot hallok. Aki, aki, aki okosnak tűnik, meg fiatalnak, meg bársnak, de nem tudom belőni. Ő a Móni volt Már igen, a... Tóth igen. Ő a Móni volt, igen. És ez így van végig, de hát végül is figyelj, most egy fordított helyzetbe kell nekem idézelbe megfelelnem, mert nem a megfelelés szándéka vezérel, persze, hogy most nem nekem kell kíváncsinak lennem felé a most nem nekem kell kérdezni Mónit vagy téged, hogy te ki vagy, mit csinálsz, vered-e az asszonyt vagy sem, Igen. hanem most, most nekem kell válaszolnom, vagy elmondanom azt, amit én el tudok mondani, mert ennek van értelme. Egyébként is hiszek abban, hogy van értelme, mert különben nem csinálnám. Meg is egyetértek veled, tulajdonképpen egyetértünk, és azért csináljuk, amit csinálunk, bármilyen mostoák is a körülmények, de ezt, ezt nem is nagyon zavar. Igen, ez, ez egyébként zavarhat mindannyiunkat. Mert... Ne, de hát nem engedhetjük meg magunknak, Lát, hogy ez zavarjon. Tinál, csinálni kell. Így, így van? Hát ez, igen. Egyébként, hogy mi pénzt a kommunikációra, okay. és, mi, és nem oda jut, és nem az okoz, és nem úgy. Hát szóval ez egészen egyszerűen példatlan. Én most egy, egy kiírás néztem, te csak zárjál, hogy másnak is okulásban. Mi minden nap, mint ti is majd így lesz ugye azért küzdünk, hogy valahogy tarton maradjunk, mert a díjakat, a lakbért, a jogdíjakat, stb. mindenki ingyen dolgozik. Oké, végre kívnak egy pályázatot, oké, egy pályázat a sok közül. Ki van írva a pályázat, hogy csak bérjenlegű, lefordítható. De én nem fizetek pérc. Aha, hát... De. Nálunk ingyen dolgoznak, de kéne egy mikrofont tenni a macska meg? Hát, melecsúszunk is ebbe a szerepbe nem sokára. Nagyon szépen köszönöm János az egész heti munkádat és egész heti beszélgetéseinket, és szerintem folytatjuk, mert lesz, lesz közös pontunk még egy csomó. Így van, köszönöm szépen még egyszer. Szerbusz János, Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőjének beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától. Önök a civil rádiót hallják.